Itt. És most Közéleti háttér magazin. Főszerkesztő: Fiala János. Mikrofon próba. Szia, 123. Tökéletes. Figyelj. Lehetek egy kicsit pesti. Persze. De visszautasíthatod Hát én Szegedi vagyok, úgyhogy nyugodtan. De nem úgy, nem, nem, olvasom. Jó, szerintem eljutott hozzád. Azt sem mondom, hogy kíváncsi a véleményedre, nem tudom. Csak úgy megakadt rajta a szemem. Egyébként nem tudom, elolvastam volna-e. Mélyen nem, tehát mély elemzésben nem kezdenék. Olvastad ez a járna neki egy kiadós verés? Igen, természetesen eljutott hozzám is. Pár szóval elmondom, miről van szó, vagy ne, ne kezdjek bele, mert nem, nem fogjuk érinteni Át Figyelj, ugye azért kérdezem tőled, mert ugye én azt tanultam még annak idején a szakmámban, hogyha én beszélgetek veled valamiről, de egy olyan dologhoz kapcsolódó, tehát van egy, van egy leágazás, amely hozzád vezet, vagy egy olyan formációhoz, amelyben te voltál, akkor az ember megkérdezi. Ha egyébként ez bele tartozik abba a folyamba. Amit belül én, én, én, én azt gondolom, hogy, hogy akik olvasták, ugye amiről beszélgetünk, az a vágtázó halott kémet nevű zenekar, és eh, most már egy cikről beszélgetünk, egy nyilatkozatról, amit a eh, BHK nagyon hosszú ideig eh, tartó fájfutása során az egyik törzstag és alapítótag Ipacs Laci nyilatkozott az énekesről elsősorban. Eh, Grand Attiláról. Én, én, én azt gondolom, hogy ez egy, ez egy magánügy az értelemben, hogy ez a, az Attila és a, és a Laci közötti feszültségnek egy újabb állomása. Én azt gondolom, hogy ez az a legjobb, hogyha ők ketten ezt megbeszélik, és nem a sajtó előtt zajlik ez, de de, de, de, de. de, én, arra, de én erről nem tudok többet beszélni, mert itt olyan alapvető kérdések merülnek föl, amikor én még nem is éltem. Tehát, hogy 1975-ben vagy 76-ban alapult az zenekar, hogy most uh, kijátszott először sármánisztikus transzot 77-ben vagy 78-ben, hát ugye én 79-ből születtem, én ezekről nem, nem akarok tudni, de hát én a végét láttam a dolgoknak, de én azt gondolom, hogy, hogy erről a Laci vagy az Attila hivatott nyilatkozni és, a, és én, én, én, én, én tudok ehhez a dologhoz hozzátenni. Valóban történtek dolgok az én lakásomban is, amiket ott a Laci elmond, oh, az Attila ott, például ott jelentette be a kiszállását 2001-ben, de, de ez egy másik történet már. Tehát ez már egy másik történet. Úgyhogy én, én ezt gondolom, hogy az a legjobb, hogyha ezt... ezt Ö, hogy a váromság úgy kezeli, ahogy, ahogy kezelni kell. Minek a függvénye, hogy te fellépszel a VHK-ba, vagy sem? Egyedül annak, hogy te itthon vagy-e, akkora... <gül> akkor előzöttem, amikor éppen van koncert, hiszen ezek szerint nem régen volt koncert a Petőfi csarnokban. Ö, azt hiszem az A38-ban volt, de mindegy. Ö, a, a, igen, van, tulajdonképpen én, én, én, én, én amikor 2008-ban újra összeálltunk, én azt felváltam, el, hogy évente egy koncertet tudok csinálni, hogyha éppen Magyarországon vagyok, mert hát akkor már látszott, hogy nem nagyon leszek. Úgyhogy tulajdonképpen ezt azóta tartom évente egyszer mindig. Igen, rosszul, hogy ott lesz a Magteza alatt, kés szombat, de az az másti koncertjén, itt utána van a Petőfi csarnokra utalás, de ez nem a, a szombati koncerttel kapcsolatos elnézést. Igen, igen így, tehát a, a, Hát a pecsában sok mindenhol. <gül> is. Na, szóval, szóval ö, ö, ö, ö, ö, igen, tehát ettől függ tulajdonképpen ez egy szervezési kérdés, ö, meg hát remélem, hogy minden úgy zajlik, ahogy eddig zajlott, tehát ö, továbbra is azon alapelvek mentén dolgozik az ennek arra, hogy eddig dolgozott. Én az Európa kiadót követem, úgy ugye ott is vannak külsős tagok, hát úgy külsős tagok, hogy nem mindig jönnek haza, és külföldön vannak. Te egyébként ezt már pedzegettük, és aztán visszatérünk oda, amiről általában beszélgetni szoktunk, hogy ezt a művészvilágot, aminek te nyilvánvalóan tagja voltál, ezt ott hagyni könnyű volt, vagy Amerikából hogyan nézel erre az életre vissza? Ö, én, én az az igazság, hogy én soha fogtam fel úgy, hogy én ezt, ezt elhagytam. Tehát én, én máig úgy gondolom magamról, hogy én ennek tagja vagyok, de aztán persze ez nem igaz, ez talán egy illúzió. Sőt, egész pontosan, biztos, hogy egy illúzió. Ö, ö, úgyhogy köszönöm, hogy megkérdezted róla, azt hiszem nagyon rossz. <gül> nagyon rossz rádöbbeni, hogy az ember valaminek már nem a tagja de én igyekszem föntartani a kapcsolatokat hát nem csak a zenében, hanem a versekben is azért írok és rendszeresen küldök újságoknak verseket bárhogy az utóbbi fél évben éppenséggel elfelejtettem meg. meg ha kértek, akkor se küldtem valamiért, de most ezt be fogom pótolni nem, nincs de nagy jelentősége, a... csak kíváncsi vagyok szintén Amerikában élő magyar költőt, a Rőriget ismered? a kicsodát? a Rőrigézet a nevét természetesen is, mert mi azt hiszem talán nem találkoztunk soha személyesen. Akkor visszatérve a fősodorhoz, ugye arról volt szó, hogy az Egyesült államok és Oroszország konfliktusa, illetőleg regionális konfliktusok, ez volt a másik két téma, három téma volt jelölve, kettő megmaradt, egyet megbeszéltünk, volt olyan hallgató, mert nagy érdeklődés volt, képzeld, legépelte az eddig összes beszélgetésünket. Komolyan. Igen, igen, igen, igen. Hát ö, gratulálok, hogy hát köszönjük. Valaki szépen. már betelefonált azzal is, hogy ezt ki kéne adni, mondtam, hogy lehetséges, de ember nem lesz, aki megvásárolja, de ettől független vagy erre ráugorva nagy, sok rajongód van. Tehát azónak abban az értelmében, hogy hasra vannak esve a te tudásod előtt. Független attól, hogy közvetlen magyarázatot a mostani eseményekhez nem biztos, hogy tudnak kötni, de egy olyan hátteret kapnak, amelyet önmagában attól, mert nem tudják csatlakoztatni a jelenhez, attól még nem mondják agyon. Hát a hallgatók a terajongóidásokat... Nem, nem, nem, nem, nem, nem. nem. Ezt most felejtsük, de... el, felejtsük el, nekem tényleg hihetetlen érzés az, nem tudom te ezzel milyen mértékben vagy tisztában, ugye a zene is ilyen, tehát valaki leül a zongorához, és egyszer csak elkezd zongorázni, te ugyanígy vagy azzal a területtel, amelyet ismersz, és amelyről tudjuk, hogy abban egy bizonyos periódus van, tehát a 19. század második fele, az első világháborúig, de onnan inkább, ahogy láttuk, szívesen elgyalogolsz az 50-es évekig, visszafelé több ezer évet mentünk már, de az 50-es éveket azért olyan nagyon szívesen már nem hagyod el uh... Nem szívesen, hogy de, de, de, de, de hát ugye múltkor is azért beszélgettünk az évek elejéről, hogy mi történt Szíriában. Természetesen minden a történelm része, csak ugye ezek olyan dolgok már, amik amik nagyon nehéz dokumentumok alapján hozzáférni. Egyébként a 19. századhoz is olykor tehát ugye tudjuk, hogy rengeteg anyag van valahol levéltárakban, de nagyon sok minden nem hozzáférhető. Elsősorban az arab államokban. De magadta. miért nem hozzáférhető egyébként? Azért, mert az arab állam, a legtöbb arab államban, nem mindenhol, de a legtöbb arab államban Egyiptomban, is sajnos a, a levéltár az nem arra van, hogy a közön, közönséget kiszolgálja, hanem hogy védje az államot. Védje az államot mivel szemben? Hát a, a, a, a saját állampolgáraitól. Mert ennek az állampolgárai a történeti, mi, mi, történeti mi, tudás az veszélyes. Ami csodálatos veszélyes? A történeti tudás az egy veszélyes tudás. Hát ugye az, hogy mondjuk kirendelt el sortüzeket, ki volt beépítve itt, ki volt beépítve ott, hogyan írta át az állam adott pillanatban, vagy egy bizonyos kormány, bizonyos szerződéseket, vagy akár történelmi könyveket. Ezek mind veszélyes dolgok, és ezek olyan rezsimeknek, ahol egyszemélyes, vagy katonai diktatúrák uralkodnak, azoknak a történelmi tudás veszélyes tudás. Végül is mikéla, hogy az ember bejusson egy könyvtárba? Könyvtár az egy más dolog, azért könyvtárban. Levéltár, ne bocsánat, levéltár. Mikéla, hogy bejusson egy könyvtárba. Hát attól függ, ugye, hogy mire kíváncsi az ember, mondjuk többfajta levéltár van, mondjuk, ugye, mondjuk én az egyik helyzetet nagyon jól ismerem, ugye ott az elmúlt tíz évben körülbelül ott töltöttem, ott lehetesni a kutatónak, tehát be kell adni egy, egy kérelmet, körülbelül három hónap múlva megérkezik az átvilágítás eredménye és annak függvényében vagy megkapja az engedét a kutatásához, vagy részleges engedét kap a kutatásához, vagy nem kapja meg az engedélyt. De egyébként levéltári anyag az van bőve? Levéltári anyag az mindenhol van bőve, még akkor is van, ha azt mondják, hogy nincs. De egyszerűen a, a, az, emberi, az emberi tevékenység az mindig termel és hagy maga után mindenféle nyomokat, még akkor, ha ezek áttételes akkor is ott van a, az, emberi, az emberi jelenlét mindenhol. És nem, nem puszt, lehet... és nem pusztítják el? Nagyon nehéz. Nagyon nehéz. Még akkor is, ha, ha olyan kifinomult technikákkal dolgozik valaki, mint mondjuk a, a szovjetek dolgoztak az 50-es években, vagy, vagy, vagy, vagy akár az egyiptomi katonai rezsim, vagy még előtte a monarchia, az egyiptomi monarkia, tehát tulajdonképpen oda mennek a levéltárba, és vagy hamisítanak dokumentumokat, vagy egyszerűen elégetik Még akkor is maradnak nyomok, mindig maradnak nyomok. Tehát nem lehet, nem lehet, uh, nem lehet, um, én, én azt gondolom, persze van, van, van lehet, hogy van, van egy csomó minden, ami tökéletesen el van törölve, de én azt gondolom, hogy mit történetek általában abban hiszünk, hogy, hogy minden, mindig marad nyom, amint az ember. Uh, van egy híres olasz történész, a Kárló Ginzburga, hallottak a hallgatók, talán nem. Neki az egyik, az úgynevezett mikrohistória feltalálója, és én nagyon szeretem. És az egyik híres könyve az például az olasz eretnek üldözésekről szól, és arról, hogy tulajdonképpen inkvizíciós jegyzőkönyvek alapján is fel lehet tárni egy adott kor egy adott kor szellemi térképét, mert hogy egész pontosan még az inkvizíció is megőriz minden olyat, egész pontosan a kínzás is megőrzi az adott kor lenyomatait. Szóval csak meg kell találni a helyes nyomokat, amiket az ember összerak, hát akár mint Sherlock Holmes, akár mint nem Sherlock Holmes, de tehát nem kell feltétlenül, hogy direkt bizonyítékkal legyen valaminek, most ezzel az csak azt akarom mondani, hanem, hanem indirekt a alapján is tudunk következtetni, rekonstruálni, hát és találgatni, hogy, hogy mi is volt. Aztán vannak dolgok, amiket, amiket akkor sikerült teljesen kitörölni. Lehet akkor az orosz-amerikai konfliktus? Mert ugye az egyik, az egyik. Te mondtad akkor, tehát ugye három témát jelöltél meg? Igen. Ugye a, a, a, a, a vallás és a szekuláris állam problémáján vagy problématikájáról volt szó a mutkori beszélgetésünkben, de nem akarom megkötni a kezedet. éppen, hogy erre így készülgettem erre a beszélgetésre azon kezdtem el gondolkodni, hogy, hogy, hogy valóban milyen érdekes, hogy, hogy most pontosan, hanem is ugyanaz a konstel, jó, nem ugyanaz a konstelláció van, mint az 1950-es évek elején volt, vagy közepén volt, de azért hasonló. Mármint? Hát ugye, hogy miért érdekes Oroszországnak a közelkelet? Ugye miért? Mit, mit gondolsz, János? Miért, miért fontos Oroszországnak a közelkelet? Mi, mi van ott? Hát egy, egy, hát egyrészt azt gondolom, hogy egy világhatalomnak mindenhol kell, hogy legyen valamiféle erreje, mert egy világhatalom, ugye az olyan, mint a nyúl, az egyfolytában rág, egy világhatalom meg egyfolytában terjeszkedni akar, vagy a, a hatását akarja a regió, régiókban megszerezni, vagy megőrizni. Igen, igen, jó, de, de nyilván vannak a régiók, ahol... ahol... Többet akar, és vannak a régiók, ahol megelégszik. Hát meg kellene puferzónák is, ahhoz, hogy ne lehessen mindjárt rájuk támadni. Na igen, tehát hogy az az érdekes, hogy a, amennyire én ezt tudom, hogy a, a II. világháború után a Szovjetunió az úgy gondolta, hogy a, az Irán-Afganisztán-Törökország tengely azt a határai vonalán az, ahol neki közvetlen érdekeltségei vannak, és úgy az arabok meg az annyira nem fontos ez az egész, illetve Izrael volt még fontos, amit érdekes mondanában az amerikaiakkal szemben a Szovjetunió folyamatosan támogatott az 50-es évek elején, aztán ez változott persze, de, de a Szovjetunió nagyon pozitívan álltozott, és úgy gondolta, hogy Izrael lesz az ő fő közel keleti -keret szövetségese, és nem az arab államok. Ez nagyon érdekes, aztán ez változott, nagyon hamar de, de az 50-es évek elején ez volt a konstelláció. És mit gondolsz, hogy az, az amerikaiaknak mondjuk mi, mi volt az érdeke a közelkeleten? keleten Sok mindenre gondoltam, hogy, hogy meg fogjuk fordítani a beszélgetést, arra nem. Hát, <tessz> <tessz> Jó. Hát Jó. Nagy, nagy, nagyjából ugyanazt tudom mondani, hogy nekik is ugyanilyen eh, szövetségi hát ahol a Szovjetunió van, ott nekik meg kell találni azokat, akik a Szovjetunió ellen vannak. És az amerikai orosz ellentét, vagy az amerikai szovjet ellentét, ahhoz nem kell közvetlen amerikai szovjet ellentét, ha egymás csápolja, és egymást csihipuhizza a két ország, de az egyikben az egyik fél van, a másikban a másik fél van, akkor ez nekik egy bábjáték, miközben saját maguk legfeljebb pénzt ölnek bele, ritkában katonákat, és akkor nem kell meghalni ott. Hát tulajdonképpen, tulajdonképpen... Sose. Tehát hogy mondjam, amit te kérdezel, um, nekem nincs birodalmi gondolkodásom. Pedig az, az, az ha nemzetközi, tehát globális történelme beszél, mert nemzetközi kapcsolatokról, akkor birodalmi gondolkodás kell. Tehát azt kell megérteni, hogy, hogy tényleg. Um... Jó, erről nekem a Navracsics Tibor jut eszembe, a Magyarország uniós biztosa, aki elmesélte, hogy milyen boldog volt, amikor megtaláltat, ugye a birodalmak bukása és nem bukásáról volt szó, ő biztos el tudnám mondani, én már elfelejtettem, talált valamilyen angol szerzőnek 62.113 oldalas művét, ami pontosan arról szólt, hogy a római birodalom hogy szűnt meg, és ő arra volt kíváncsi, és nem tudom, már elolvasott belül a 32.000 oldal, de még mindig van belőle 32 ezzel, ami nem tudom, napról napról elmondja, hogy a római birodalmat, a barbárok és egyáltalán a történelem hogyan szabálta föl. Jó, az, az, az, az, egy, másik, ez most az egy másik kérdés, hogy birodalmak hogyan buknak meg, amiről most beszélünk, az inkább az, hogy voltak éppen birodalmak nem buknak meg, hanem, hanem átalakulnak, vagy nem is tudom, igen, átalakulnak, hát legalábbis most, most van. az, a, a, a, most ami az Érdek, az egyik dolog, ami érdekes mondjuk a, az 50-es évek utáni időszakkal, ami máig tart, és ellentétben azzal, ami előtte volt, tehát mondjuk a, a, az 50-es évek előtt volt a közel-keleten, az, az a, az a hegycsere. Tehát ugye egy brit-francia kontroll volt, igazából egyébként a második a világháború előtti időszakot, azt a. A brit még egy másodperc, csak gondolkodom, hogy mit válaszoljak meg az előző kérdésedre. Uh, ugye nekem kötődésem Izraelhez van, én zsidónak születtem, és én ezt egy genetikai vonalnak gondolom, nem pedig vallásnak. Uh, és uh, annak idején még a szoknut elvitt engem akkor, amikor már nem nagyon volt sok út, mert ugye pontosan az összefüggésben, amit te mondtál, ugye a 80-as években hihetetlen számban mentek Oroszországból, illetve a Szovjetunióból zsidók Izraelbe, és mely, akkor. később Igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen de én akkor, tehát a 80-as évek végén voltam először Izraelben, a Szoknut révén, és én azzal a világgal, ami ott volt, az, az nekem, tehát az én zsidóságomból nem következett az, hogy nekem Izraelben lenne a helyem, ami azért volt nagyon érdekes, és hát csak nagyon felszínesen tudok hozzászólni, vagy tudok uh, kidakat verni a tek, uh, történeteidhez. hogy én nagyjából fél évet, hogy háromgyed évet voltam uh, nem csak az Egyesült Államokban, hanem Dél-Amerikában, mert nekem főleg Dél-Amerikában vannak rokonaim, mert ugye elmeséltek, hogy annak idején a 10-20-as években, amiről te még szívesen beszélt, ugye ezek a hajók, amelyek mentek Európából, azok ott volt ha. egy kontingens, hogy kirakták a zsidókat és ahogy befogadták az Egyes Államok. Kanada, Egyesült Államok is, ahogy mentek lefedés, azért okonaim, azok főleg Brazíliában és Uruguayban, valamint Argentinában tudtak kiszállni. Azért egyesültal... az okonaim Kanadába mentek sajnos. Jó, hát most a 10-20-as évekről beszélek. Én is. <gül> és, és és és ugye ezzel összefüggésben volt, tehát ugye, akiknél én dolgoztam az Egyesült Államokban feketén, akkor ő például a felvidékről aliázott Palesztinába, Teddy hívták az embert, egy fantasztikus ember volt, sose fogom elfelejteni, amit én a zsidóságról tudok nem sok, az mind az, vele való együttlétből fakadt, neki egy textilüzeme volt, egy ilyen pici textilüzeme, nagyjából abból a korból származó gépekkel, mint amiket te utaz, de még működtek, és és az ő környezetében voltak olyan emberek, akik megjárták mint Palesztinát, vagy nagyon sokan megjárták Palesztinát, felépítették Izraelt, és aztán úgy gondolták, hogy ők már nem akarnak ott lenni, az az élet nem tetszett, nekik is elmentek Amerikába. De az I én birodalmi gondolkodásom és ez a fajta, hát nem kozmopolita, hanem határokat nem ismerő gondolkodásom, azt követően hogy az én kalandozásom ezen a módon megszűnt, és megszűnt ezekkel az emberekkel való beszélgetésem, hát nagyon uh, partikuláris lett. Uh, hát én nem tudom, nem tudom, ez egyébként máshonnan is meg lehet ezt közelíteni, mégpedig úgy, hogy, hogy ez egy keresési folyamat. Az igen, igen, de ugye ez egy, ez egy egyéni keresési folyamat, és nincs szoros összefüggésben azzal, amit te csinálsz. Ja, hogy amit én csinálok Igen, igen, igen, igen. Ja, az egy, az egy más dolog, nem? Hát amiről, amiről te tehát, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy mondjuk felvidéki zsigók alijáznak Palesztinámban, felépítenek dolgokat, és utána úgy döntenek, hogy mégiscsak tovább mennek, mert, igen. és nem, nem, nem vissza, hanem tovább. Igen. Az, egy, az, egy, az, az úgy is lehet fölfogni, hogy ez egy folyamatos, menekült állapot. Nem, a, nem, én, nem én nem annak ért, én, Én azt éreztem, hogy ez egy lelkiismereti kötelezettség volt, és a lelkiismereti kötelezettség teljesítése után más életre vágyott. Nem kertett a stezisíf már olyan benyomás, mint aki se menekül. Aha. Ja jó, ja jó, jó. Nem. Hát nyilván sokfajta, sokfajta élet van, meg sokfajta. Benyomás. Na, de most, most, most akkor csak vissza a nagy folyamatokra, Hogy. hogy hogy, hogy miképpen vált a közvetlen. Mert egyébként visszatérve oda, amit te kérdeztél, a te, te, te, te, te fejed alkalmas a birodalmi gondolkodásra? Hát sajnos alkalmasnak kellett lennie, mert ugye az egyik dolog, amit én csinálok, az pontosan az, hogy úgy értem meg a, mondjuk az arab nacionalizmust, mint egy birodalmi helyzetből a kinevő ideológiát. Ami pedig az oszmán török birodalom volt. Tehát eleve birodalmi kontextusban gondolok, és akkor, és akkor ugye, hát ugye a, a nagy összecsapás az, az, az általában a birodalmak között van, és még a 19. Hát ugye az első világháború vagy az összes világháború végsősorban birodalmi, birodalmi összecsapásokról szól. Úgyhogy bocsánat, ilyenkor érkezik egy e-mailem, amikor ilyen... ilyen Annyiból. Háló, ahol... Figyelek. Jó, igen. Tehát, hogy, hogy a, a, azt hiszem, egy történésznek ö, még akkor is, hogyha társadalmi történész, vagy kultúr mindenképpen birodalmi gondolkodást is el kell sajátítani ahhoz, hogy értelmezni tudja a mikroeseményeket. Ö, az, az, hogy az, a... az arab világ egyébként más birodalmak közül kit és hogyan választ, abban van valami magyarázó elv? Hát, az arabok nem választanak, őket választják. Azért. Ezért kérdeztem. Ez nem egy... nem, hát, itt, itt, itt ugye egyszerű érdekek vannak, és nem csak az arab, hanem az egész... Tehát, hogyha a régiót egyben nézzük Iránt, Iránnal együtt, akkor, akkor az a, már egy sokkal nagyobb. Tehát, hogyha azt az övet nézett, ami Marokkótól a Perzsaöbőlig tart, és Iránig, az Afganisztán, az egy... Az egy, az egy az egy nagy terület, amin amin, amin ugye, sokan szeretnének osztozni, és hát végülis a sikeres, a, hogy mondjam, a birodalmak sikerességét az bizonyítja, hogy mennyire tudnak ezeken a területeken osztozni. Legalábbis egészen, egészen talán a közelmúltig ezt bizonyította. A, talán mondhatjuk úgy, hogy a közelkelet valamennyire a próbatétele is volt bizonyos birodalmaknak. Ugye a, a másik lákháborúját a brittek volt a leg, Mitek voltak a legsikeresebbek, és a második világháború után ugye egy, egy szovjet-amerikai rivalizálás volt, amiből úgy tűnt, hogy az amerikaiak jöttek ki győztesen, és ennek a következményeit látjuk ma. Vagy mégsem. Ha nem... Hát úgy tűnik, hát most nézd. Jó, de ha, a, a, ha mégsem, az nem azt jelenti, hogy az oroszok jöttek ki belőle jól, hanem se az, orosok, se az oroszok, se az amerikaiak. Se az oroszok, se az amerikaiak, de mint hogy az amerikaiak megégették magukat nagyon, ugye Irakba, e, práv, ugye jelen pillanatban pedig elnökválasztáson, ezért van egy vákum, amit a Putyin elnök most éppen kihasznál, de nem akarok politikai jellemzőként eladni magamat, de hát ugye ez egy látható, hogy mondjam, van egy történeti íve annak, hogy hogyan érünk el idáig, és az az hív, az azt mondja, hogy ez teljesen logikus, hogy abban a pillanatban, mint, amit az amerikaiak visszavonulnak, vagy megírognak, pláne egy ilyen helyzetben, amikor tulajdonképpen káosz uralkodik, akkor a, a helyi EU-ázsiai EU erő az oroszok, azt mondják, hogy jó, hát akkor mi pedig oda megyünk, és a tradicionális szövetségesünk ugye Irán na, karöltve újra rendet fogunk tenni, és a mi élnek ugye arról már beszélgettünk, hogy az oroszok tulajdonképpen a 18. század óta folyamatosan akarják a hozzáférést a mediterrániumhoz ugye erről beszélgettünk nem? szerintem olyan, nagyon nem tehát, hogy az orosz az orosz külpolitik, az orosz birodalmi külpolitikának, és a szovjetek is valamennyire így voltak, az egyik prioritása mindig is az volt, hogy legyen a Mediterrániumhoz egy közvetlen hajózható csatorna, vagy kikötő. Ugye? A, ez egy nagyon egyszerű geopolitikai, be lehet látni, hogy az oroszoknak nincs kijáratta a Mediterrániumra egyes és egyedül egy, egy módon, ugye a Törökországon keresztül, a keresztül, igen. és ezért volt az, hogy az a második világháború után Törökország azonnal NATO tag lett. A, ugye az amerikai, az amerikai ö, érdekeknek megfelelően... Hogy, hogy nehogy tovább, már legyen egy kiáratuk. Hogy nehogy, igen, hogy nehogy, nehogy legyen egy kiáratuk, de ezt ugye aztán az oroszok a, a megoldották, például Szíriában arról beszélgettünk, hogy Szíriában volt, Szíriában mindig is volt. Az sugardott. mennyire idegen terület számozra, ugye beszélünk az oszmán birodalomnak a bukásáról, de hogy Törökország, mint ennek a birodalomnak a magva hogyan viszonyul a saját múltjához és mit gondol a jövőjéről, az abban a beszélgetés sorozatban, amit mi folytatunk, kellő helyén van? Ezt most kérdezem. Nem azt mondom, hogy nincs a helyén, csak kérdezem én azt gondolom, hogy ez egy, az egy másik beszélgetés. De annyiban, csatla, annyiban lehet csatlani, és teljesen igazad van, hogy ezt említed, hogy sokan azt mondják, hogy a mai török külpolitika az valamennyire ez az oszmán birodalmi gondolkodásnak volna az újraéledése. Hát hozzátéve, hogy én nem szeretnék úgy csinálni, mint aki bármihez is ért, mert semmihez se értek, de Törökországban is lehet látni azt, amiről te beszéltél múltkor, a szekuláris állam és a nem szekuláris állam, illetve a nem szekuláris erő közötti permanens küzdelmet, ami látható módon nem ért véget. Igen, de az egy, az egy. Tehát azért a török, legalábbis azt szokták gondolni, amennyire én tudom, de én nem vagyok török specialista, pláne nem a török köztársaság. Közvetlen múltjának specialistája, hogy de azt szoktuk gondolni, hogy azért a török állam ö, szekularitását a hadsereg kellőképpen védi, és az atatürki reformok azok a lakosság nagy részét is, legalábbis jelentős középosztárbeli részét is szekularizálták. Ha nem is abban az értelemben, hogy mindenki azonnal elfelejtette a vallást, de a, a közös tér, az állam, a um, való gondolkodás, a szekulárisával. Kérdeset és... ennek kapcsolán valamit Nevezetesen azt, hogy az egy teljesen blőd és outsider kérdés, hogy ami adott esetben Törökországban úgy tűnik, hogy sikerül, de nem úgy sikerül, hogy valamit elnyomnak, hanem úgy sikerül, mint egyébként az egy békét, egy konszolidációs, alapvetően konszolidált állapotot tud létrehozni, az egyébként ezekben az arab államokban, amelyekről beszéltünk az elmúlt időben, miért nem következett be. Vagy ez egy olyan kérdés, amire nem lett válaszolni? Soha nem volt talán egyetlen államban sem. Hát az 50-es években a megpróbálta, de, de az a típusú azért erőszakos, tehát azért az Atatürk is erőszakkal, nem is nagyon durva, de azért erőszakkal szekularizálta a török társadalom nagy részét, de ilyen típusú társadalmi tervezés, ilyen nagyszabású, koncentrált erőfeszítés soha nem, nem volt egyetlen egy arab államban sem. Ez annak a kérdés, hogy van-e olyan, aki egyébként egy államférfi is megpróbálja, mert ha egyébként van-e államférfi és megpróbálja, és a, a, a szélirányok azok megfelelőek, akkor agudott esetben akár ez is bekövetkezhet, miközben hát. nagyon jól tudjuk, hogy haval nem kezdünk mondatot a történelmben. Ez az egyik magyarázat. Lehet, lehet ezt mondani, hogy, hogy volt egy nagyon erős személyiső Mustafa Kamál és, és az ő közvetlen környezete, és ők ezt végigvitték. De talán egy jobb magyarázat arra, hogy, hogy az 1920-as években Törökország központi területén, legalábbis hát mindenképpen Isztambul már azért, azért egy, egy, ha nem is szekuláris, de, de, de, de, de nagyrészt polgáriasodott társadalom volt, tehát már, már az oszmán Birodalom utolsó 20-30 évében ezek a, pláne a gazda kikötővárosok elmégöst. Ezek mind nagyon polgári, vegyes lakosságú, vegyes vallású városok voltak, és ezzel most nem nosztalgiázni akarok, ez csak pusztán egy Ez nem volt egy, egy igazságos rendszer, de, de, de valamennyire szekularizált volt, vagy a közös tér benn különböző érzékenységek nem, volt, nem, szekulá, nem, nem vallási érzékenység mentén játszottak ki magukat a konfliktusok, de erről is van vita. De most itt, itt csak az, a, az, az, az az egyszerűbb magyarázat, hogy, hogy a birodalom bukása után egyszerűen egy olyan energia volt az egész országban, és most nyilván fantáziákat mondok, de most elnézést kérek. Tehát egy olyan energia volt, hogy egyrészt leszámolni a birodalmi múlttal, Másrészt ugye a, azért a, a, az atatürk legitimáció ne felejtsük ki, -e, hogy abból jön, hogy ő fegyverrel a kézben verte ki a franciákat, angolokat és olaszokat az első világháború után, illetve csált utána különböző diplomáciai egyezményekkel, de hogy Törökország megmaradt valamennyire akkorának, amekkora most, hogy Isztambul-Törökország létre maradt, stb. Ez, ezek a, az atatürki elszántságnak a a következménye, bármit is gondolunk az a a halála után, meg az egész tevékenységről, de, de valóban ez, ez, ez, egy, ez egy nagyon komoly társadalmi, katonai és diplomáciai siker volt, és az egész társadalom talán valamennyire ez áthatotta, de meg kell, hozzá kell tegyem, hogy, hogy azért ha globálisan gondolkodunk, és birodalmi, birodalmian gondolkodunk, akkor Azért ez a köztársaság is, és ez az egész energia, ami áthatotta az 1920-30-es évek Törökországát, azért ez, minden, ez, egy, ez egy általános jellemzője a két világháború közötti ö, periódusnak. Hát sajnos még Adolf Hitlert is ez a típusú energia választotta meg. Ha most jó, ha most és ez a fajta energia egyébként, hogyha nyugatra haladunk, de nem Európa felé, hanem maradunk ott azon a kontinensen, akkor a többi államra nem volt jellemző? Tehát a többi arab államra? Az arab, arab, arab államokra nem, mert ez, az, mint mondtam, a két világháború között még mandátumrendszert volt, tehát nem voltak függetlenek ezek az arab államok. A 30 és aztán a mandátumrendszer megszűnése után ez a potenciál pedig nem volt benne a világban? Hát utána egyetlen egy helyen volt meg a potencia, egyikon van, mint mondtam a naszerizmusból, de akkor meg ő, ő, ő nem hogy is mondjam, ő nem ő egy sokkal finomabb tehát egyrészt durvább, mert ugye ugyanúgy Államosítások mentek, stb. stb. stb. Tehát az 50-es évek államosítások, ugye az ellenzék a muszlim testvérek börtönbecsukása, vagy akár kivégzése, tehát mentek ezek a dolgok, de mégis a, a társadalom, mint olyan. És, és Nasser azt tudni kell, hogy mellett, de Nasser, ő publikusan, teljesen nyilvánvalóan ő elkezdett például viccelődni a vallással. Tehát beszédeiben sokszor olyan vicc, olyan ellenes vicceket sütte el, hogy hogy egyrészt mindenki dől a röhögéstől, hát mai fejjel gondolva, hát ez értetlen baszfimákat mond, és, és ezrek tapsolnak. De ugyanakkor ez nem városult egy, egy, egy, egy, egy, egy atatürki tudatos társadalomtervezéssel. És pláne más országokban, mondjuk Irakban vagy Szíriában, ahol az 50-es, 60-as évek folyamatos rezsimváltásokba telik el, tehát minden második évben egy, vagy egy új elnök van, vagy egy új kormány, tehát folyamatos harc van a legfelsőbb körökben a hatalomért, ott nincsen meg a stabilitása egy ilyen típusú... Tehát azért Ó, engem már kikérdeztél, de te még nem, talán nem válaszoltál, hogy Amerikának mi az érdeke? Jaj, igen, a, ugye a Szovjetunióról volt a, szó, és Amerika? A, a, a, tehát a két világháború között Amerika ugye visszavonult, tehát semmi fajta, vagy hát nagyon kevés érdeket fedezett fel ö, a közelkeleten. keleten A britek uralták közel-kelet már kezdődő olajkincseit, akkor elsősorban egyébként az iráni ö, olajkincseket, e, e, e, akkor még nem volt igazán Szaúd-Arábiában, e, Katarban, meg aztán pláne ezeken a kisebb államokban, amik akkor még nem is voltak államok, e, ilyen típusú ásványkincség felvérzett, de igazából az amerikai külpolitikának nem volt érdeke a közel-kelet a két világháború között. Aztán ugye három dolog történt. Egyrészt Izrael megalapítása, amit az amerikaiak nagyon támogattak, de az 50-es évek elején, ha én jól tudom, akkor az amerikai külpolitika igazából nem segítette Izrael államot. Tehát nem volt nekik egy stratégiai érdek, mert akkor már ők sokkal jobban érdekeltek voltak az arabok az arab államokban. Ugye Izrael az mindig is egy külpolitikai értelemben egy, egy nehéz döntés, mert legalábbis az 50-es években mindenképpen, mert hogyha elkezdték támogatni Izrael-t, akkor ugye elveszítették az arab szövetségeseket. Igen. Ez, egy, ez egy nagyon kényes játék, volt akkor is, most is az, és és, tehát ez az egyik. A másik az a, az orosz, azért az orosz Tehát teh teh nem az amerikák nem hagyhatták szó nélkül az orosz támogatással hatalomra kerülő eriteket, illetve ha nem is orosz támogatással, akkor ideológia alapon kommunista vagy szocia szocialista eszméket képviselő rezsimeket. Az 50-es évek meghatározó amerikai e, e, félelme ugye az a kommunista rezsimek világszerte kerülés. De ez, ez a logika, ez az, ami diktálja az amerikai külpolitikát. És amint egy ilyen típusú rezsimet láttak már, azonnal a második világháború után, ami potenciális, ami, még ha talán orosz vagy szovjet közvetlen segítséget nem is kaptak, akkor az amerikaiak igyekeztek közvelépni. Ugye a leghíresebb ilyen eset, amiről akkor sejtették, aztán már egy ideje a 70-es évek óta közvetlenül, közvetlenül. Tudjuk, hogy például a 1953-as iráni, Hatalomra került, úgynevezett Itt kimaradt, Moszad... 1953-as iráni Itt, itt lett egy csinált A hatalomra került Moszaddag Miniszterelnököt a CIA felbírált Emberei buttatták meg Tehát ezt, ezt tudjuk Tudjuk, hogy 1949-ben Is a, a már első, illetve harmadik katonai pucsban, Szíriában ö, Is a CIA közvetlen részt vett Hallasz? Persze, csak arrébb toltam a széket. Tehát teh teh teh az amerikai... Tehát nem kell, hogy úgy mondjam, nem kell fantáziákat keresni, amikor vagy fantáziába menni, amikor konspirációs teoriákat, összeskülés teoriákat gyártanak De az erre hajlamos emberek. Valóban vannak olyan pillanatok, amikor a, a minden titkosszolgálat, az amerikai titkosszolgálat is az érdekeit képviseli, és az 50-es évek, 50-es, 60-as évek egy ilyen kiemelt pillanat volt ebbe, ebben az értelemben, A 60-as évek azonban már nem csak ideológiai harcokról, vagy Izraelről szól, hanem az olaj, természetesen az olaj kincs kiaknázásáról Szaúdi-Arábiában. Igazából amerikai mérnökök már azt hiszem a 30-as évek végétől dolgoznak ott, de a, a jelentős koncesziók, az 50-es évektől zajlanak, és hát ugye a 60-as évek az már egy furcsa folyamat, mert az öbölben még mindig a britek tartják valamennyire a kormányzásuk alatt az öbölbeli kis államokat. Egyébként miért? Most azért azt kérdezném tőle, csak, csak anélkni, hogy miért, miért voltak, miért volt szerinted az őből, a perz amit úgy hívunk magyar, hogy Perzsa őből a britteknek annyira fontos? Nem szeretnék találgatni, nem tudom. Hát nagyon egyszerű, ugye, a, amit, amit nem beszéltünk, de hát az ötvenes évekig ez a meghatározó, az egész közel-keleten, az pedig India. Uh -huh. A prit a gyarmatbirodalom az nem elsősorban a közel-keleten van, hanem Indiában. És mi az összefüggés? Hát az, hogy, hogy Indiáik. Angliából el kell menni. Uh -huh. És az Indiához tartó légi, szárazföl és vízi utak ellenőrzése az birodalmi stratégiai érdek. Látod, hogy miért ő nem találgatta bizonyos valami hülyeséget mondta volna. Vannak dolgok, amivel ez ebben nem találgat. Tehát ez, ez egy nagyon egyszerű, hogyha birodalmi logikával gondolkodsz, és azt mondod, hogy van egy távoli gyarmatom, akkor nekem az odáig vezető utakat valamilyen módon biztosítanom kell ugye? Mert nem, ha nem tudom biztosítani, akkor az önállósulni fog. És a, végsősor a közel-kelet, hát ezért közel-kelet a közel-kelet, mint egyszer már mondtam, ez egy hajózási sarkfejlés, mert az, a, az, az, az, az közelebb van, mint, a, mint, mint hát India vagy Kína, egyrészt, másrészt meg az Anglia és India között van. Tehát hogy úgy mondjam, az egyik, az egyik ironikus problémáják ezeket nekünk rossz helyen van. <gül> Bocsánat. Üm, üm, és üm, és, és üm, legalábbis rossz helyen volt a birodalmi, brit birodalmi érdekek szerint. Üm, na most ezek az érdekek ugye a, a India nemzetállamá válásával, felszabadulásával, önállósulásával üm, egyrészt elvesznek, de a, a brit kontroll a kis államocskákban, a Perzsa-öbölben még mindig fontos, már kevésbé egyébként a britteknek, mint maguknak ezeknek a kis államocskáknak, akik folyamatosan attól félnek a 60-as években, hogyha a brittek kivonulnak, és ők úgynevezett fölszabaduláson esnek át, szép magyarságban mondjam, akkor a perzsák, az Irán azonnal el fogja foglalni őket, pláne ugye, hogy már kezdődtek az olajfeltárások. Ezért nagyon furcsa belegondolni, de sokszor a közelkeleten nem csak birodalmi érdekek vannak jelen, hanem a helyi érdekek is azt kívánják, hogy legyen ott egy birodalmi érdek. Az kérdezek valamit, ami ide is tartozik, de nem, inkább nem. Bocsak, hogy Bocsánat, mondom... elnézést. Így ezért alakul meg például az Egyesült Arab Emirátusok. Az 1971-ben alakul meg. Tulajdonképpen az, enne, a, en, annak a ratifikálása fejezi be a brit kivonulást a perzsaiből de de az még mindig brit befolyás alatt áll. Egyébként tulajdonképpen máig kuwait ha elmegy valaki, például kuwait is, akkor azt látja, hogy a brit ö, nagykövet, ö, az, ugyanolyan, majdnem ugyanolyan fontos, tám ugyanolyan fontos, mint az amerikai nagykövet, ami másodabb országban már talán nincs így. Azt kérdezem tőled, hogy azt értelmezni lehet-e, hogy mondjuk Iránban igen. A Rezepaklavi után, hogy alakul át a világ, mert én a Rezepaklavit semmilyen módon nem szeretném az Atatürkre emlékeztetni, vagy hasonlítani, de ugye ott azért alapvetően egy kevés, tehát egy, egy szekularizált, vagy egy szekularizációra hajlamos államból lesz, Igen. ha nem is másodpercek alatt, és ezt az ember próbálja megérteni. Igen. Hát figyelj, én erre azt tudom, hogy én nem vagyok irány szakértő elsősor, Tehát én nem, nem vagyok irány szakértő, és nem, nem is akarom azt a szerepet eljátszani, de nagy vonalakban annyi. Nem, hadd mondjam el neked, hogy én ezzel kapcsolatban, hát, vagy hát, várj egy pillanat, most én mondom. Hadd mondjam el, hogy én ezzel kapcsolatban mit élek meg. Nagyon primitív lesz ahhoz képest, hogy te beszélsz, de talán érthető, és talán uh, lehet hozzá kapcsolódni, ennyiben alkalmas. Hogy uh, uh, úgy tűnik, hogy vannak olyan pillanatok a történelmben, különös tekintettel ebben a régióban, ahol a szekularizált államot úgy eszi meg ö, a vallás, mint ahogy egyébként a természet emészti föl ö, a magára hagyott házat. Tehát indát nőnek rá, és aztán előbb-utóbb elporlad. Hogy maga... Ez egy gyönyörű kép, de szerintem nem igaz. Nem? Nem, azért mert mint mondtam talán, hogy valamelyik adásban különbséget kell tenni a szekularizált kormány és a szekularizált állam és a szekularizált társadalom. Én egy, de nem, nem, nem, nem, én ezt egyáltalán nem felejtettem el, csak ugye e, én mint outside, de várj egy pillanatra. én mint autó, de várj egy pillanatra. most én mondom. Tehát azért van egy olyan pillanat, hogy te felgyújtod a villanyt és azt gondolod, hogy két perc múlva világos lesz. De hogy maga vagy annál sokkal gyorsabban természetesen, de hogy maga a szekuláris állam és a szekularizált társadalom között akkora távolság legyen, mint amit te egyébként leírsz, azt az ember talán éppen abból adódóan, mert nem ilyen világban él, nem nagyon tudja értelmezni. Azért, azért tegyünk különbségeket, tehát amikor te, amikor mondjuk Iránról beszélgetünk az 1960-as években, vagy akár egyiptomról, hogy az embernek sokszor azért teszik, hogy hát miniszoknyában mászkáló a Jól Jó, beszélsz, én ezen a szinten, tehát ezen a primitív na, szinten fogalmazok. Na, igen, most azért ezt tudni kell, hogy a, amikor ezeket a képeket látjuk, meg emlékszünk, valaki emlékszik rá, a, akkor, akkor azért ezek városi képek, nagyvárosi képek, nagyon sokszor ö, a fővárosai ezeknek az államoknak, Eh, ahol valóban egy, egy, egy, egy nagy és szekularizált életvitel zajlott. Sokszor egyébként ez talán még vidékre valamennyire leér, de, talán, de sokszor nem. Tehát arról, hogy falun hogy élnek, milyen, milyen típusú... Tehát itt nem csak, csak vallás jelentitek vannak, hanem hogy vallási szekularizált. Ebben, ebben úgy, úgy tűnik, hogy ebben a város alul maradna. A, a, a, a város is alul marad igen, illetve nem tudom, hogy valóban alul marad-e, most azért Iránban, ha én, én jól tudom akkor út, út, ugye ott az 1979-es forradalom az, az a SA ellenirányul, ellenirányul amikor te ezeket a dátumokat kívülről fújod speciál iránnal kapcsolatban ezt a dátumot azok mind a te érdeklődéseddel vannak összefüggésben? Hát nézd, azért ezek olyan dátumok, amiket. <gül> amiket tudni kell? Hát nem, ha nem is tudni kell, hát mindenki tudja. Okay, vagy mindenki tudja, sem nem tudom, te tudod, igen. Hát jó, azért én a közel-kelettörtelmel foglalkozom, és amikor tanítok, akkor én nagyon sokszor tanítok az 1970-es évekig is. Megmondom neked őszintén, hogy például ez a paklaviból miért vagyok relatíve felvilágosult, mert én voltam jogi egyetemista akkor, amikor egy év társam adta át a ez a az egyetemen valami díszdoktorátus. Tehát ilyen személyes, tehát én hozzá képest egy ilyen egészen partikuláris fiú vagyok, aki a világtörténelmet alapvetően a saját szemszögéből látja, és abban a magasságban, ahol te vagy, és ez most nem e, valami dicsinnus, tehát ez két különböző, ez mindenben így van. E, Odaim már nem tudlak, és nem is akartalak követni, lehetek valamikor még akartalak követni de aztán végül úgy maradt, hogy én ezen a szinten tudom az értetet ez értelmezni. Ez egyébként, hogy a Reza ez mikor volt, amikor 79-ben, el... a Rutner Gyuri adta át neki. Még a, a, a forradalom előtt pont? Persze, persze. Én akkor voltam jogi egyetemistam. Na, ez, ez, ez, ez, ez nagyon érdekes, ez, ez nagyon érdekes, ez, ezt őrizd meg, ezt az ővéket. ez ezért azért érdekes, mert ugye a Reza Pahlavi az egy véres diktátor volt, azért ugye tudjuk, tehát az iráni forradalom az, az nem csak azért ö, ö, volt forradalom, mert hát most úgy döntöttek, hogy most kell holnap egy iszlám hanem hanem azért, mert ez az, ez az állam ez, ez, ez, ez, ez nagyon durván ö, erőszakra épített, különösen a, a, a Reza pavlevinak a, a saját retteget titkos rendőrsége, aki ugye ezeket kínzott meg. És máig ha elmegy az ember irányba, akkor máig horrorisztikus történetet hal, hogy mik voltak. Aztán persze ezek beleért, már... hogy aztán hogyan kap ugye menedékjogot, vagy hogyan hal meg Egyiptomban, hiszen oda megy. Igen, igen. Ott, azt hiszem, ott is van eltemetve Mégpedig a a Ráfiai mecsetben. Hát ehhez nem tudnék hozzászólni, igen. Ott van a Citadella alatt, az egyik e És e igen, tehát, tehát hogy, hogy, hogy, hogy az iráni forradalom és ez a vallási túlbuzgóság azért annak, annak az, az egyik eredete, hogy, hogy, úgy, hogy úgy érezték, hogy, hogy ez nem egy igazságos társadalom, ez nem egy igazságos kormány. E én nem akarom entegetni az iszlamistákat, mert én nagyon nem szeretem az iszlamistákat, de de, de, de, de amikor egy ilyen forradalom van, akkor az. az, az, az Jó, csak az, az is hihetetlen, előttem van, hogy ugye ezek saját élmények már, miközben nem voltam a repülőn, de ugye amikor a Kumaini visszatér Teheránba, Párizsból, az majdnem olyan, mint amikor így az olimpiai lángot elviszik, és de. aztán meggyújtják. Tehát mint hogyha ott lett volna a Komeinek egy helye, mint hogyha az egész már ott úgy zajlana, mint hogyha ez egy technológia lenne, holott az előző világ azért, az egy másik világ volt, és kialakul egy új világ, ami, ami, amit az ember aztán már megértelmezni nem tud, csak ezen a felszínes emlékek alapján van valamiféle kötődése. Még arra is emlékszem ugye, hogy újságírók mennek a komainivel, és aztán ott hirtelen pillanatok alatt valami egész más kezdődik, és ezek az újságírók futva menekülnek, miközben még együtt mennek a repülőtgépen. Igen, igen, tehát hogy, hogy most te azt mondod, hogy olyan, mintha helye lett volna, valami helye biztos volt, de, de nem az a helye, ami utólag lett. Tehát pontosan amiről beszélsz, hogy, hogy nagyon gyorsan történtek akkor az események, és máig, talán máig nem tudjuk, hogy egész pontosan, hogy alakult ki az, hogy egy, egy valóban vallási illültatású forradalomból hirtelen egy valási, egy nagyon kemény vallási állam lesz, és egy vallási kormányzat. Így gyakorlatilag azt kérdezném tőled, a, azt, kérde, pillanat, azt kérdezném tőled, hogy mi alapján van Mest valaminek társadalmi beágyazottsága? Azt Egyébként abból a magasságból önnézi a világot, azt látja az ember, hogy minek van társadalmi beágyazottsága? Mert azt tudjuk, hogy Magyarországon a banán nem terem, a narancs nem terem, de azt Iránnál lehetett tudni, hogy ennek van társadalmi beágyazottsága, és ha lehetett tudni, az honnan lehetett tudni? Hát azt lehetett tudni, én na jó, most én még egyszer, én úgy beszélek, hogy én vagyok irán szakértő, de ezt hadd mondjam hogy az úgy lehetett tudni, hogy, hogy, hogy azért a, a SA ellenzéke épített vallási ö, érvekre. Mert a vallás az mindig is a diktatúrának volt egy, már egy, egy, egy, egy, egy lehetséges bázisa. Tehát, tehát ö, ö, ez fontos tudni, ahogy, ahogy most is így van, hogy, hogy hát azt lehet, hogy vagy diktatúra van, most nagyon leegyszerűsítek nem? Természetesen ne higgyen nekem. De vagy, vagy, vagy szekuláris diktatúra van, vagy, vagy, vagy vallási. Vagy van a vallás. Ami, ami Jó, de nagyon... ezt önmagában úgy kell tudni értelmezni, hogy egy olyan ember, mint én, aki de számára a vallás az nem. Hát erről van szó. Hát erről, van szó. Hát erről van szó, tehát eleve egy olyan környezet van, amit nekem valahogy tételeznem kell, miközben nem tudom. Igen, tehát hogy az emberek, Persze, pláne Irán, ugye a síta ága az iszlámnak, amiről beszélgettük, az egy nagyon mesianisztikus nagyon extatikus, e e e furcsa, egyébként fantasztikusan gazdag ága az iszlámnak, és amikor a Khomeini visszatér, például a nyilvánvaló, hogy egy ilyen megváltó figura aurája is van, de még egyszer mondom, hogy nem értek, értek irányhoz, és ezt, ezeket csak úgy föltételezem. De az előbb mondta valamit, ami egy pillanat, hogy megragadott, és nem... nem, nem nem, majd legközelebb elkezdek érzékelni. Jó, figyelj, ha azt mondod, hogy akkor itt el is köszönök. Nem, mintha befejeztük volna, mert azért valamit kérdeznék. Hát ez csak rajtad múlik. Hát én szívesen folytatom, csak te mondtad, hogy lehet, hogy akkor ez az utolsó. Nem, nem, nem, nem. Én egyfolytában nem tudom, hogy mennyire élek vissza a te időddel. Tehát azért elnézést kérlek, itt minden héten elveszek tőled egy órát, és azért az közel se egyértelmű, hogy te Tehát, ami A mi viszonyunk, figyelj, Róla mindenféle tévképzetek vannak, de azért alapvetően, ha van egy olyan tudós ember, mint te, akkor azt gondolom, hogy azért ő az idejéből, ha valakire szán, akkor azt meg kell tudni köszönni, és akkor az ember mértéktartóan bánik, ez már talán az ötödik hét. Tehát azért, amikor elkezdtük, abból nem következett az, hogy tudom is én 2500-ban is még utánam fogsz elmenni ebédelni. É, igen. De azt, azt mondom, hogy én, én azért nekem, erősze, hát nekem, ez nagyon, nekem nagyon hasznos, mert nekem is segít egyrészt átgondolnom a közelmúlt történetét, másrészt pedig azért nekem fontos az, hogy magyarul tudok beszélni, mert nem, nem, nem A nép e nagyon élvezi, azt tudom neked mondani, tehát a népnek az a hangja, ami eljut hozzám, én pedig a nép egyszerű gyereke vagyok, az nagyon élvezi, úgyhogy akkor maradjunk abban, mert ugye helyi idő szerint másodperceken belül 7 óra lesz, de gondolom, megint mész ebédelni. Igen, megyek. Találkozol a Nobel-díjasaiddal, hogy akkor egy hét múlva ismét. Jó, jó. Köszönöm szépen. Én köszönöm. Jó étvágyat kívánok. Mesternádámot hallottak. Itt. És most. Közéleti háttérmagazin. Főszerkesztő Fiala János.